Розділ 11. Засади ракетобудування. Чорнотроп. 1. Раніше я не знав, що є речі, яких не поясниш іншим. Та все одно знову доводиться базарити за абстрактне. 2. Чи міг я надалі вважати себе тим, ким я був раніше? чи залишався я Петром П'яточкіним. Адже Петро Пяточкин це тільки одна з можливостей, котра була реалізована. Того парубка із відкритого кафе, котрим я теж був, звали зовсім інакше. Але я до самого моменту переходу не усвідомлював, що до мене звертаються чужим іменем. Я був іншою людиною з іншою біографією, з іншим ім'ям. Запитується, хто ж тоді я зараз. От цього я не знаю. Напевне, я той, хто може деколи робити вибір. Та й то не впевнений, чи вибір справді належить мені. Я не знаю, хто я такий. Може, просто промінь, який запалює ті чи інші варіанти життів. Мабуть, що так. Всього лише дотепна гра світла і тіні. Деколи я думав, а що, як не було жодного кафе? Що, коли то й справді важка форма розщеплення особистості? Надто незвично, штучно звучать ці імена. Гоца Драла, Юра Гагарин. Може, я їх вигадав? Імена та місця, немов насміхалися наді мною, дзеркалячись одне від одного. Старша за мене дівчина, схожа на сестру, з іменем, який ніби спонукає до сексу, Юра Гагарін у кафе і портрет космонавта Гагаріна у дідовій кімнаті, дідів товариш Юрко та Юрович Петро Пантелейович. Присвята Петрові від Івана. Я не вловлював зв'язків, але я передчував їх. Ніби всі речі та події тамтого життя в неявному вигляді присутні прямо тут. Достатньо тільки змінити погляд, щоби побачити це. Менші спогади по відношенню до мене видаються вигадками, постатями зі снів. По відношенню до вищих пам'ятей я теж тільки гра світла і тіні. Тримаючи на контролі цю відносність, я мав шанс жити, а помираючи – не шкодувати. Це й робить людину вільною, але часом на серці від цього не легше. Три, поки баба доживала останні дні, подорож в пам'ять не припинялася. Із з далеких світів я повертався на теплі місця ухоботне, вклинювався у людський потік часу і продовжував жити, мов ні в чім не бувало, вважаючи себе Петром П'яточкіним хоч, напевне, це й не так. Поки я живий, я вільний, і мені однаково, як мене звати, звідки я родом. Хемінгуей сказав, що людину можна знищити, але здолати її неможливо. Я можу не мати форми, імені, але поки я живий, я є. І цього досить. Чотири. Часто, надто ж попервах, коли я повертався зі світів на землю в Хоботне, в мене виникала так звана псевдопам'ять. Це були свого роду фантазії, на які я натикався, коли пробував навести лад у хронології подій. Адже те, що зрозуміли для тіла, незбагненне для розуму. Розумові спокійніше було вірити у вигадку, ніж прийняти несамовиту правду». Фантазії пояснювали мені, як події, в яких я насправді участі не брав, відбувалися до мого щазнення із поля землі, а також після повернення, так, щоб дебет сходився з кредитом, причини відповідали наслідкам. Простіше кажучи, псевдопам'ять намагалася задурити мені голову, на ходу вигадуючи банальні сюжети. «Вірити у вигадки легше, це ні до чого не зобов'язує». Докопування до дійсності завжди накладає відповідальність за викопане. Що більше накопав, то більша відповідальність. Якщо претендуєш бути, прийми за це відповідальність. А стосовно псевдопам'яті, то там зразу видно, де діло білими нитками шите. Розум взагалі слабо вірив у мої переміщення, мовляв, сновидіння, візії або що... Але тіло, котре зазнавало всіх приваб телепортухи на власній шкурі, наплювало на розум. Воно робило свою справу і залишало розум перед купою протиріч та нестиковок. Наприклад, треба розумові пояснити, як я опинився відразу після сну просвіт скель вночі серед хоботинського лісу. І розум розумує. Ну, хлопець впав у забуття і у вісні, старанно одягнувши за звичкою польову одежину, забрів ген сюди. Чому ж тоді, питаю в мудргеля, у хлопця свіжонапастовані червики? Ну, хлопець на руках ішов, наприклад, лунатик все-таки. Ну і так далі. Розуму важко змиритися з тим, що повсякденний спосіб считування пам'яті не єдиний можливий. У считуванні можуть трапляти з розриви. На інших швидкостях з'являються нові об'єкти і нові зв'язки. 5. Я бачив, ще трохи і притяжіння планети буде не дужче за притяжіння інших полігонів пам'яті. Кажучи образно, я виписувався із рідного місця проживання. У кабінеті професора Галушки серед інших матеріалів про космонавтику я натрапив на цікаву книжку Усібник із астрономії». Довідався масу хвилюючих речей. Наприклад, для того, щоби супутник на орбіті вийшов з поля тяжіння Землі, Йому потрібно розвинути другу космічну швидкість. А це, за підрахунками вчених, немало – 11 з кілометрів на секунду. Інформація для допитливих. Третя космічна – це швидкість, яка дозволяє тілу подолати тяжіння Сонячної системи. Четверта космічна – швидкість, за якої тіло здатне подолати тяжіння нашої галактики. До речі, Наша галактика називається молочним шляхом. Я мусив добре постаратися, щоб набрати потрібної швидкості. Припустимо, першої космічної я вже набрав. Тобто маю достатньо швидкості, щоб кружляти на земній орбіті, відвідувати прилягаючі пам'яті. Інколи навіть вдається сягати планетарної пам'яті ближніх планет. Місяця, Марса із супутниками, Венери. Фізикам відомо, що кожен додатковий кілограм корисної ваги, яку потрібно запустити у космос, обходиться у додаткові тонни палива. Відповідно, в ракетобудуванні можливі такі варіанти. А. Взяти більше палива. Б. Зменшити масу, яку я збираюся разом із собою вивести у відкритий космос. В. Поставити двигуни з вищим ККД. Ну, наймудріше, звичайно, поєднати перше і друге з третім. Моє паливо це енергія пам'яті. Це схоже на термоядерний синтез. Спогад молекула. Потрібно спершу розщепити спогад до атомів, тобто пригадати все в найменших деталях, а потім оживити його, злити в одне, синтезувати цілісно усвідомити, тобто. При цьому виділяється об'єм вільної енергії. Висновок Методично накопичувати енергію, запам'ятовуючи різні дрібниці. Цілу зиму, коли з хати неможливо було вийти погуляти через снігові замети, я клав перед собою якусь буденну річ і намагався запам'ятати її настільки ідеально, наскільки міг. І навіть краще, якщо мій намір відірватися від земної орбіти справді серйозний, я мусів навчитися стрибати вище голови. 6. Інша справа, що енергію, яку я накопичував, я так само легко міг розтринькати. На дрібниці, трохи там, трохи тут, стекло, як вода крізь решето. Висновок два. Цілодубова пильність, тільки так і не інакше. Шляхом аналізу витрат я виділив основні пробоїни, крізь котрі витікало паливо. Зашпаклював їх і 25 годин на добу пильнував, чи нічого звідти не капає Поки резервуар наповнювався, я займався викиданням за борт непотрібних речей Виведення на орбіту яких не давало жодних переваг Непотрібними речами я вважаю шматки чужої пам'яті Адже, коли ми спілкуємося між собою, у нас обох залишається спогад про наше спілкування Причому в мене твій, а в тебе мій Якби було навпаки, то ти би пам'ятав себе, а я себе, розумієш? Завдання – забрати в інших свої спогади, повернувши їм їхні. Тоді стане видно, хто ми є насправді. Так ми згадаємо себе. На словах це просто, звичайно, а на ділі – прірва роботи. Адже мова йде про всіх-всіх людей, з котрими я коли-небудь мав справу. Нагадаю, за підрахунками Гоцедрали, в середньої людини до середини життя назбирується приблизно тисяча знайомих, але основна маса чужої пам'яті належить не більше, ніж сотні. Уже в перші тижні такого очищення важко було не помітити, наскільки побільшало місця в борткаюті. Відчув, як із грудей звалився камінь, а я ж опрацював щойно чоловік із двадцять. Для світу моя порифікація теж не минала безслідно. Якось я заглянув до Шелепилихи за молоком, а вона перелякалася, подумала, що то злодій заліз до хати. Сусідка довго не вірила, що я вже півроку живу в баби Віри і що я внук шановного професора Галушки, земля йому пухом. Нарешті, коли я заспокоїв її, Шелепилиха вдала, бо повірила. А насправді – Ні. Все, що я зробив, це тільки вичистив сусідку з пам'яті, віддав їй все, що пам'ятав про неї, а собі забрав те, що вона пам'ятала про мене. І вона начисто забула, що двічі на тиждень я купляв у неї молоко. Шелепилиху я обробив одної з перших, і той факт, що вона мене забула, дуже втішав значить, недаремно. Гагарін перед тим, як відійти у світло, теж проробив подібну процедуру. Він вчинив усе настільки ретельно, що про нього зовсім забули. Кому, як не мені, знати, як легко вигадає псевдопам'ять якусь небелицю, щоби покрити всі незростайки? Про Гагаріна забули? Забудуть і про мене. У тому часі і місце, де існувало, існує і буде існувати відкрите кафе, ніхто більше ніколи не згадає і навіть не повірить, що з ними працювали такі особи. Тепер в історії кафе для нас просто немає місця. Я витягнув себе з їх пам'яті. А псевдопам'ять працівників, наче герметик, заповнить усі шпари, які віднаходить логіка. І так, людина за людиною, вдих за видихом, вдих за видихом. Залишалася одна чи не остання змінна, яку потрібно було винести задушки. А саме, якимось чином зробити завершальний пас рукою, змахнути свою пелюку з речей цього світу, вчинити магію, зробити так, аби світ сам стер мене зі своєї пам'яті, так, щоб не просто не стало для всіх і вся, ніби я просто помер, ніби земля проковтнула мене, або наче я відлетів у космос. Чим менше лишалося під шкірою чужих спогадів, тим легше відкривалися дороги у світи. І тим краще я розумів, що таке наша планета, чому вона для людини – це все у повному значенні цього слова. Я припинив затяжну війну між собою і природою, і врешті ми опинилися по один бік барикад. І мені стало смішно, що люди так нападають на планету, ніби мухи на слона, несуть бруд і сморід неприйняття. Але цього вже точно нікому не поясниш. Раніше я ж не знав, що є речі, котрих не поясниш іншим. Сім. Чорнотроп це особлива пора осені. Останні два тижні перед снігом. Це виняткова пора. Чорнотроп. Це магічний час. Точно так само, як пізні сутінки найсильніша пора дня, чорнотроп найсильніша пора року, особливо у наших широтах. Чорнотроп це пора, коли щоденне світло сіре, немов у сновидіннях напередодні снігопаду Так, Наче сніги вже йдуть у снах, але в часі дня до них іще кілька діб. Десять, може, дванадцять діб перед тим, як випаде перший сніг. Вся природа мовчить, вона німіє в передчутті остаточної сплячки. В цей незатишний час природа коматозна і вмиротворена водночас. Не наче людина, що балансує на межі між сном і дійсністю, і намагається надовше розтягнути солодкий період чуйної дрімоти. Це колихання в прибережній лінії сну, що розмиває дійсність. Почуваєшся морською анемоною, яка приречена зустріти осінь тут, на холодному камені, на милині, споглядаючи сіре та чорне. Сіре та чорне. І деколи Відблиски золотого. Поля колесаються в прибої сутінків. Сутінки ранні, смеркає близько п'ятої. Небо низьке та суворе. Дерева на межі лісів та поля виражають єдину емоцію, котра просочує повітря. Тихий розпач перед зимовим сном. У жодну іншу пору дерево не почувається настільки самотнім, як у чорнотроп. Воно так само пекуче переживає чорнотроп, як і людина. Але чари завжди проявляються під час самотності. Вісім. У чорнотроп мене сильніше тягнуло на далекі прогулянки. Не раз помічав за собою бажання заблукати, Реально так заблукати, щоб не знати дороги назад. Більше не шукати чорних троп, а йти навмання полем, поки сила пам'яті не обпече мене м'ятним полум'ям. Поки очі не перестануть впізнавати, а ноги не торкнуться тих інших земель. І воно забирало мене. Дев'ять. Наприкінці листопада я виявив світ гір і музики. За горами крилося величне місто. Десять Серед колгоспних полів я знаходив себе за допомогою системи орошувальних каналів. Вони ділили безкраї лини на строгі квадрати, кожен площею в один квадратний кілометр. Канали заболотилися, заросли очеретом. і зиму їх стало важче проходити. Тонка крига не витримувала мене, і я не раз провалювався по коліна, вступивши на позірно-надійну купину. Але це додавало моїм прогулянкам якоїсь мисливської перчинки. Долати канали, перестрибувати болота – Продиратися крізь очеред і знову брести сухими травами голих-голих полів. Одинадцять. Дедалі частіше бажав я не знайти дороги назад.